Sensul iubirii Leopold Nacht avea o soră mai mică și prin aceasta cunoscut o fată blondă, urâtă și foarte modestă, de care se îndrăgosti. Predispoziția lui naturală pentru tăcere se găsi sporită de starea sufletească necunoscută și parcă amenințătoare care îi răscolea ființa. Cu capul căzut în față, cu bărbia în piept, cu privirile fixe și goale, Poldi ședea la câte o masă, uitând până și de paharul de vodcă pe jumătate plin, și nu făcea nimic altceva, ceasuri la rând, decât să scrâșnească din dinți cu un aer sumbru și uluit. De săptămâni nu mai rostise niciun cuvânt, nici măcar față de zaharia slichter, și cine l-ar fi cunoscut în această perioadă ar fi fost convins că are de a face cu un mut, ori cu un afazic. Adevărul e însă că Leopold Nacht nu avea nevoie să vorbească. Zaharia Slichter se transformase parcă în organul de expresie al lui Nacht. Nu mai vorbea decât în numele acestuia, punându-și în slujba lui toată rara forță persuasivă, toate resursele de incandescență verbală. Astfel, el izbutise în cele din urmă să facă pe fata blondă să-și învingă spontana repulsie și teamă față de Nacht, ba chiar mai mult să creadă că este iubită cum niciodată nu mai fusese și nu mai avea să fie, cum nici măcar nu îndrăznise să viseze. Cei trei, Nacht, Lichter și fata cea blondă, începuseră să fie văzuți împreună de la o vreme. Primul, prăbușit în stupoarea lui tăcută, fata, cu un aer dezorientat și trist, tăcând și ea, iar între ei, profetul cu buzele arse de flacăra divină, cu ochii aprinși ca de lumina unui soare interior, vorbind fără întrerupere și azvârlindu-și mâinile în gesturi dintre cele mai neobișnuite. Niciodată miracolul iubirii n-a fost mai pur, spunea Zaharia Slichter, căci numai marelui neputincios este hărăzită puterea iubirii adevărate. Și numai iubirea marelui serp, născându-se pe sine în fiecare clipă, infinit aceeași se împlinește în curată rodire. Și numai gura marelui tăcut, din care a pierit până și amintirea cuvintelor, cuprinde totul. Ar trebui să ne prosternăm cu toții la picioarele dumnezeiescului naht, să sărutăm urmele pașilor lui strâmbi și șchiopi, să ne rugăm neputinciosului, sterbului, tăcutului naht, căci el este sensul iubirii.